Не само къщите на хората, ливадите, градините, гората, но и животните. Разбрахме за уникалния бръмбър в Опитсвецко, Боровата гора, природата, всичко това, което гине под огъня. Спасителният център Зелени Балкани отправи апел при последните пожари в Старозагорско за дарения. Само, че не толкова на доброволческо време или усилия, не на пари за пожарна техника, а за велосипеди. Защо? Казвам добър ден на доктора Дриана Джамалова, ветеринарен лекар в Спасителния център и заместник оперативен управител на центъра Зелени Балкани. Здравейте! Здравейте, добро, добро. Всичко. При последните пожари в Сакар намерихте 32 умрели, две живи, бели, щъркила, костанурки, таралежи. Това при обхода. А, реално, как се помага на бедстващи животни и защо търсите велосипеди? Ами, а, велосипедите, всъщност, а, ни трябват за да... нашите доброволци, които всяка година идват, от чужбина имаме над 20 доброволеца всяка година и тези хора идват тук. Настаняваме ги, но Спасителният център се намира извън града и те трябва да се придвижват по някакъв начин. А това е доста добър начин за, за придвижване за такива млади хора. Хем се движат, хем не използват моторни и превозни средства и по този начин стигат до нас. Само, че... Ние нямаме възможност да си ги закупим и рамоните вече дори на велосипедите стават твърде скъпи. Затова пък а, повечето от хората имат по няколко велосипеда, а, с минимум по един, които стоят така с години в мазета на тераси, в къщи, в гаражи и така нататък и не ги ползват и а, вместо да събират прах в тези тези велосипеди, за нас ще бъде супер да, да дойдат при нас в Спасителния център, само, че тук срещнахме една много голяма пречка, че <към> страшно много хора се обаждат и искат да си дадат велосипедите на нас, но са, примерно от Шумен, от София, от Пермит има доста хора, които искат и няма как да стигна до нас, разбира се, те не могат, не всеки има възможност да тръгне и да ги докара до Стара Сгора. Затова, ако има някой, който пътува с по-голям по бус или превозно средство и може да мине през тези населени места, да го свържем с тези хора, които ни се обадили, ако има възможност да ги докара до до спасителния център. Или може би да отправим един апел към а, тези а, отговорни български компании и фирми, които се занимават с логистика и с а, превоз, пренос, доставки. А, ето, когато видят, че един велосипед тръгва през тях, знаем, че доставката е скъпа за спасителен център Зелени Балкани, може би да направят от своя страна едно дарение и да упростят таксата за... Плащането За доставка, защо не? Защото това може да помогне на бедстващи диви животни от пожарите. Кажете ни, когато спасявате тези животни, някои от тях идват при вас, нали? Така разбрах, че една от живите птици всъщност може да бъде проследен нейния полет от Унгария към България, така ли? Да, при последния обход намерихме един а, млад бял щъркел с унгарски пръстен. Колегите, почти всяка година при нас почиват бели щъркели от а, Унгария и намираме, намираме при нас, пристигат в спешното център такива изтощени млади. И сега, заради пожарите в Сакари, което обеше неща на огромна територия, намерихме един такъв, който беше, видимо, не в добро състояние. Беше слаб, надишал се с дим, стоеше под един стълб без домърда. И в момента правим всичко възможно, за да го закрепим и да се, да се възстанови. Евентуално, когато го освобождаваме, можем да сложим предавател заедно с колегите от Унгария за да за да бъде последен на миграцията, да се види къде отива и така нататък. Знаем, че точно в този момент щъркелите и лястовиците се събират и групират, за да поемат на юг. Има ли опасност да. за цели популации от унищожение заради тези бушуващи пожари? Абсолютно, абсолютно. Те се събират предимно на земеделски, вече изорани, вече събрани реколти места, там, тъй като има доста насекоми и изобилия от храна, главно там се събират, но и в малко по-планински -по части, където също има подобни открити площи, много обичат да стоят и през такъв масът пожар не само, не само умира с тяхната храна, образно казано, и те остават а, без, а, без прехрана, ами може и да бъдат засегнати, както беше и в Сакар, такова огромно количество белищъркери, бяха умрели, че не знам как да го опиша, аз не съм убеждала никога толкова на едно място загинали птици. Апокалиптична картина, със сигурност. А вие правите ли аутопсии? видимо ли е от какво умряло едно или друго животинче? Сигурно ли е, че всъщност пожарите са основният причинител? Да, правим а, аутопси, абсолютно, особено при такива, такива ситуации, за да си бъдем а, категорични в а, изказването си. И тези трупове, които намерихме, бяха повечето от тях в лошо състояние, негодно за аутопсия. Но имаше три, които бяха доста, доста пресни и успяхме да, да видим. А, имат а, следи от... А, Проблем с а, оксидацията и хиперамирани бели дробове, трахия, което а, по принцип сочи за, за задушаване. Ами, нека да завършим с този апел а, още веднъж за велосипедите. Спасителен център Зелени Балкани, който помага на диви животни а, в а, пожарите, които засягат големи територии на България. Има нужда от велосипеди, даже да са вашите стари прашасали велосипеди в мазетата. С а, апел и към а, компаниите, които се занимават с доставка. Ако могат да помогнат с безплатна доставка или пък към хората, които могат на големи автомобили да натоварят такива велосипеди, защото иначе доброто желание от други части на България, велосипеди да стигнат до Зелени Балкани в Стара Загора не е достатъчно. Доктор Адриана Джамалова, ветеринарен лекар в Спасителния Център и заместник управител на Центъра Зелени Балкани. Благодаря Ви.